І не він не бачив», – кричав глухий Микита. «А сам я не палив, не подумай. Чого мені чужу хату палити?» «Баба моя посвідчить, що спав я на тапчані». Ген, у темряві чорніла руїна, що це від лавки, в якій довгі роки торгував димитний ж борщ. А перед очима дотлювала хата, в якій жив лавошник. Де він? Мабуть, заснувши, загинув – мученицькою смертю в полум'ї. Не встиг порятуватися. Якась таємниця крилася за вчорашньою і сьогоднішньою пожежою. Тільки яка? З'ясується, все з'ясується. Люди не розходилися, оглядаючись у дотліваючу хату, наче з диму чаду нарешті вийде цілий, неушкоджений, димитний жборщ і хоч трохи розсунеться, завісана таємницею. Проте димитний жборщ із вогню диму не появлявся. Молодий журналіст, спершись плечем на стовбур яблуні, заворожено дивився на руїну, що дотлівала. Про війну знав лише з книжок та кінофільмів, із розповідей очевидців, і раптом йому в душу війнуло справжнім жахом небачених плюндрувань. Намагався уявити, як могли отак згоріти цілі села, великі міста, і чомусь не міг. Переводив погляд на нічне село, і не міг примусити себе побачити хати й садки спаленими. В уяві ці хати й садки чомусь не згоряли, заставалися незнищеними. З вулиці зарепів сніг, підійшов на пожежу і вчитель Павло Дешкант. Кочи знав, що запізно, а прийшов. «Невже якась коляда?» – на колядувала, – запитав. «Коляда, кажете?» – аж стріпнувся голова колгоспу. «Ох, і колядували ж!» – міліція розбереться. «А де хазяїн?» – міліція розбереться. «Я сьогодні заходив до цієї хати разом із колядою», – озвався журналіст. Бачив таке, що й не втямлю досі, правда чи вигадка, вертеп і не вертеп. «Значить, ви бачили?» – здивувався голова колгоспу. Поміж нашої коляди був і міліціонер, і ще якісь дивні люди. Міліціонер? І відміт, і вовк, Здається, міліціонер подався до району, дуже квапився. Тут і щедрували, і судили, і записували і щедрівку, і розмову. І журналіст щось шипнув на вухо голові колгоспу. «Та невже?» – сахнувся той. І скоржавів на лиці голова колгоспу, опав плечима. Горблячись, причовгала до них тітонька Анна-піхота, оглядаючись пильно в старого учителя, наче впізнавала і не впізнавала. «Павле, ти осавулків не бачив?» «Не бачив, Аню». Тітонька Анна-піхота тужливо заломила руки. Господи, ніхто не бачив осавулків. Скільки ж це їх не видно, людоньки. Значить, неладно щось, коли на пожежу не прийшли. Господи, не доведи до лиха та біди. Тут уже нічим не зарадите. Вогонь усе злизав. Як ви собі хочете, а я до осавулків. Ходімо всі до осавулків. І ще ж молоді, що в світі не нажилися. І почовгала зобістя. Слідом посунуло ще кілька постатей, начебто й вони занепокоїлися молодожонами-осавулками. Журналіст підійшов до похнюпленого сивоусого дешканта. «Попросити вас хочу, аби провели мене по вулицях своїх братів, і по вулиці від Луки, і по вулиці від Сави, і по вулиці від Івана. Хочу пройтись цими вулицями саме з вами». Розумієте? І до голови колгоспу. Валерію Сузоновичу, ви ж бо збиралися телефонувати до району? Голоси якісь плюсклі, порожні, наче й голоси вигоріли на пожежі. Від опаленого попелу сніг посірів, і на посірілому снігу сліди від ніг здавалися глибшими, ніж на чистому. І дерева на обісті по сиріцьких нюпилися, немов журилися за хатою, що так несподівано сконала в корчах вогню, що розтанула димом. Раптом зовсім близько почувся спів. Усі, хто ще не розійшовся, встрепинулися, вглядаючись у вулицю.